і пошкандибали далі у двох, Червоноармійською, аж до костюлу. Потім наліво, вгору, з останніх сил піднялись на третій поверх і тихенько війшли до квартири. Хазяйка вже спала. Не вмикаючи світла, ми пробралися до своєї кімнати. Я дістала з шафи маленьку пляшку коньяку Десна, дві приховані хазяйські чарки та кіло черешень, які ще вчора принесла з Володимирського, скажено, дорогого ринку, щоб приготувати цей сюрприз. І молила Господа лише про те, щоби Стевка не завіялася кудись зі своїм діджеєм. «Ну, нічого собі!» – здивувалася вона. «На які гуляємо?» «Яка різниця?» «Нам же треба провести ще один навчальний рік. Чому би не зробити це вишукано?» – загадково посміхнулася я. «Ти мене приємно дивуєш, мала!» Стевка посміхнулася так, що в мене завмерло серце і занило внизу живота. «Ну, наливай!» Тих трьохсот грамів десни на два втомлені дівочі організми вистачило, щоб розумліти і втратити контроль. Так жадано втратити той ненависний контроль, ми лежали голі на дивані, молоді, красиві, щасливі, захмелілі, чи вдаючи себе таких, годували одна одну черешнями, а у вікно зазирав і заздрив нам рогатий місяць. «Фак юг!» – прошепотіла я, дивлячись на нього. «На кого ти там фиркаєш?» – здивувалася Стевка, глянувши у вікно. «А це місяць?» – значить він. «Бачиш, рогатий! Ми з тобою наставили роги всім чоловікам!» «Ха, дурненька ти!» – прошепотіла Стевка і поцілувала мене в лоб, як малу дитину. Тут я розривлася. І від щастя, і від екзаменаційної втоми, і від коньяку, а ще від канікул, що починалися завтра та мусили нас розлучити» а також від швидкоплинності та неповторності цієї черневої ночі. Ти така хороша, Стевко, така хороша. Ти – це наче я навпаки. Ти така смілива, відчайдушна, ефектна, комунікабельна. Ти завжди знаєш, що кому відповісти. Ти клацаєш пальцями і всі біля твоїх ніг. А ще у тебе є чуйка. «Ти така класна, Стевко!» «Я б теж була такою, якби не була іншою!» схлипувала і бурмотіла я, притискаючи подругу до себе. Стевка витерла мої сльози, поцілувала в обидві щоки, натягла на нас обох простирадло, перевернула мене спиною до себе, притисла, як діти притискають м'яку іграшку, зітхнула і прошепотіла. «Спи! Не реви!» телячі ніжності. «Я тебе люблю, маленька розбійниця!» «О, теж мені, Герда!» Повернувшись з Канади, Стевка наприкінці серпня тихо одружилася з перспективним лідером українського молодіжного руху – киянином – і переїхала жити до нього. Вона одразу чесно повідомила мені новину – зателефонувавши до Чернігова, де я байдукувала у бабусі відбракована звожатих за станом здоров'я. Мене наче підхопило великою хвилею і викинуло на суходіл. Але... Але я все ж таки познайомилась із морем. Так, цікаво у тебе була подружка. Але тож іще був не кінець інституту. Третій курс ми ще навчалися разом. Стевка за своєю суспільно-політичною активністю майже не з'являлася на парах. Якось здавала сесії, що траплялися між її поїздками з чоловіком за кордон та різними акціями, виступами на радіо та телебаченні. Вона рибою пірнула у потік подій, які цікавили її самі по собі. Та ще як драбина, якою, скориставшись моментом, можна видертись вище за інших. Надто щасливою в шлюбі вона не виглядала. Вона взагалі не виглядала, як щойно одружена. Ні поруч із чоловіком, ні без нього. «Чисто тобі, Ленін та Крупська!» – якось вставила я шпильку, коли Стевка емоційно переповідала етапи їхніх з чоловіком – травневих вихідних, проведених на якійсь черговій конференції. Не без того, — відповіла, тверезо глянувши на мене Стевка. Ми дійсно соратники. Хоча це не заважає нам мати приємний секс, — сказала, зухвало дивлячись мені у вічі, ще й клацнула язиком. Та пішла ти, кон'юнктурниця провінційна, — несподівано брутально відповіла я. Стевка, трохи здивувавшись моїй трансформації, зареготала, розвела руками, кивнула головою і сказала: Може, і так.